Petita història. Divendres passat, mentre baixava les escales de l'escola, Lena va veure una preciosa marieta i la va agafar. Era vermella com un rubí i tenia pintats set puntets perfectes de color negre. Estaven molt contentes l'Helena, la Vera i jo per la nostra casera. Totes tres vam fer plans per cuidar-la i mimar-la. Li faríem una caseta que seria com un palau, però a la seva mida. Ho passaria molt bé, veient el seu color vermell i els seus puntets rodons com tota ella. Serien molt feliços amb la nostra petita mascota. I de sobte va fer un sol i d'una revolada va alçar-se metres amunt. I les nostres il·lusions també van volar amb ella. Però, ara que hi penso, potser ha sigut millor així. Elsa